А демократія? Навіщо йому, цьому народові, демократія? Він же під цим словом розуміє свободу тягти все, що погано лежить, не більше. Він кричить, що його пограбували, що чиновники і директори розтягли заводи і фабрики. Кричить, не помічаючи, що різниця між жебраком-пролетарем і у Перем полягає лише в тому, що перший не має змоги красти в таких розмірах, як другий. Але ж по суті, чим відрізняється слюсар Петренко, який виносить десяток гайок із заводу, від директора Степаненка, який вивозить ці гайки вантажівками з причепом? Лише масштабами. Але якщо по суті... «Обоє вони – злочинці».